Та чую, чую, до нього дід, нетерпливий який. Зараз прийду, не дари горло. А ти, молодице, повернувся до пані матки. Іди вже, бо мені ніколи. Не обійшлося того сина без злих чарівниць. У них Миколу свого шукай. Щось він з ними уклав, те як його, вроді, спілку яку. Якщо він їм щось, а вони йому теж щось, а потім його і заграбастали, що не дійшла, пора розплачуватися. А ніч на Купайла треба тобі відвідати лису гору у Києві. На Купайла вони на лисій горі збираються на свої шабаші. Там і виясняй, де твій Микола. Так мені звізди кажуть. Пані матка було копу грошей, щоб розплатитися за ворожіння, але, в ту мить, дід і зник. Як його і не було. І вгору шугнув якийсь птах і полетів до яру, важко махаючи крилами. Пані матка, охоплена жахом, кинулась до берлина, витяглась від нього ошманілого від страху Омелька Бублика, з тусанами його сяк-так привела до тями, і Омелька невдовзі чим душ погнав коней. Навіть не загледів, що паніматка і сісти не встигла, і довелося їй, чи не до північного Миргорода пішкадьором іти, кленувши фірмана, доки той вже, і геть утямившись, не загледів, що жене порожній Берлин та повернувши його назад, підібрав паніматку і знову погнав коней чи не алюром. Але і згодом виявиться у зворотному від Миргорода напрямку. І це виявиться... Лише вранці. Тоді як паніматка знову надає йому чортів, щоправда, порівняно з чортами, що їх йому часто давала килина, дуже й дебела, чорти паніматки вивелися слабенькими. Так, забавка, а не духопелки та все ж. Довелося їм робити добрий гак, доки вони, врешті-решт, якусь виплуталися з Мичгорода. І нарешті вже повернули до Васильівки. Паніматка невдовзі заспокоїлась, а Фірман ще не до самої Васильівки колотився і боявся. Бався йому здалося, ба за ним, за їхнім берлином, женеться нечиста сила, аби знову повернути їх не туди, куди треба. Ведебенція восьма. Чому паніматка не любила не тільки Петербург та Москву, а й сам Київ або ніч у Васильівці? Хіба тепер ночі, як колись? Та чому смутна і невесела була конотопська відьма грецька Основ'яненка? Тієї ночі, а була у світі Божому одна з майських ночей року 1852-го, так ось тієї ночі найбільше дісталося місяцеві, хоч він, здається, і не був винуватцем кепського, бо не спалося настрою паніметки. «Хіба тепер місяць?» – обурювалася пані матка і шпетила невідомо кого і за що. «Може й місяць. Як ніби він був у Васильівці і чомусь винуватим. От раніше, пригадую, у Васильівці був місяць як місяць. Глянеш на нічне небо. Було, на що й подивитися. Оце бувало... У село виходило місяцем помилуватися, а ниньки і подивитися нема на що. Таке собі, аби що у небі висить. Перевівся нині місяць у Васильєвці, а колись же яким був? Ще Микольця пригадую, його описував. Згадала по пам'яті, бо ж сина нараз читала і перечитувала. Величезний огненний місяць почав пишно вирізуватись із землі. Ще половина його була під землею, а вже весь світ наповнився якимсь урочистим сяйвом. Став, заіскрився. Пані матка сунула ноги у пантофлі, поправила чепчик і, закутуючись у капот, підійшла до вікна. Виглянула на двір. Васильівка вже спала. Величезний огненний місяць саме починав пишно вирізуватися із землі. Половина його ще була під землею, а половина вже у цьому світі, а й у Васильівці й справді все почало наповнюватись урочистим сяйвом.